أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله ما باء توفا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اذ يبايعونك تحت الشجره فاعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأصابهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وآله يا جابر ما لي أراك مهما قال استشهد أبي وترك دينا وعيالا قال لا أخبرك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وَإِنَّهُ كَلَّمَ أَبَعَاكَ كِفَاحًا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا زماي زتمندو مندو حاضرینو مسلمانانو روه رو الله دې موږ او تاسو ته تا د خپل دین سې سماجاو په دې دامل کول توفیق را نصیب کی زموږ استاد او د تمام بنی آدم او د جناتو کامیابی په کې را چپدی نیمګړي دنیا کې او نیمګړي عمر څومره تاس هو د الله او د الله د حبيب حکم نزدکو ها بیا د ذکر نه بس ها غشن جون دیرکو عملی زندگی جوړکو باقی دا دنیا د فاتکه دوزه نه ده قضا ظافتی کی دو ذیے نو پیغمبر کو بدل تا درخواست پیش کرے یہ دنیا کی پادشی حدیث کے بعد ترمذی شریف کراوی نبی علیہ السلام دخل عمر مبارکہ تا اخیرا نو اسو کے مسجد نبوی ترا رہے او منبر باندې کے د او او سر مبارک نه او کپړته وکړی وه او یو ظمې او فرمایاوي او بند او الله ورته اختیار ورکو چې ته پهدي دنیا کې پاتې کېږي او که نه غڅ غه کې چې ما سره دي نو هغه بنده دا خبره خو خندکه چې دنیا کې دي او دې دا عمر دي وی بلکې چې دا الله سرش دین واغې خوښ کړي نو ګره خلق دی خو په خبره پوي دوه باندې ډېر لکوي بکر رضی الله انو په جڑا شو د سترګو اخکو داسې داره واله یې مور خپل اردر نه قربانه پاکستان کی د خبر په مقصد ټول نشر ایوي د شیخ ثوقور ابو بکر رضی الله عنہ یادولو ته الله حبیب یو بنده ده اللهونه اختیار ورکو جدي نیمګړي د غمونو په دنیا کې کی پاتې کیږي او کنا افا صفخه یې ماته رلي ناغي الله سره فخکل او د دنیا خوا نه كن او د دې د خبره ورچي دي جاری ورسو چې دا خبره حقیقت معلوم شو دا بندو د تمام عالمین او سردار الله او ملائکه ورګل چې زما حبيب کتل تقوا کنن وبزت کيه وي اي نه هغه مارو زه دي غمون د دې اکه سکو دې د پریشانو په دنیا کې سکو زتا سره چې سدين او اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ته خبره وای دوا ابو شو چې ز منګ دا صحابت د الله حبیب نور نفخای او ز منګ نروه پیدا نګړي دنیا دا کچا ز خپل قبر و خیرت د کور شو کول کی ور ن بیا کوم ډیر افسوس کو لا سنا عمر او روح کیسو کم د حورن واپس را نړي دوره مکنه ملایوی سورہ یاسین کې الله وايي کلوکور کې ناس ته وکمر غرا نخل غغیر خپل مور پلار بچو سره یوی خبرې لبنه سوي تا سویل غختل خپل دیبی او بچو تا واغیر تعال سب نشوي او سورہ یاسین کې دا ویل چې له دې کوسه خپل کور په کوسی کې ولاړې حب زمرغ و خرابه تکد ټول د دنیا دا شفاعتنا او د تولی دنیا دا ما له ټول ستره یمکی چې هر ما د روح درانه والي کو با د بی بی سره سوال جواب او د مور او د لورو دی به چې سره سوال جواب کو قسم د کده کوسې ندن نکی دو محمد او شع د سوره یاسین د آیات ګورتا سوای اللہ <الاو> ویفہ لا يستفیعون توسیتن و لا الہ اہلہم یرجعون کپکور کناستی وسیت لبسم نشی آو کبارے کور تدراتلو مکب ملاو نشی کور تدراتلو مکب ملاو نشی دا خاصه د انګلې دولي هغه پرهومه شریف کې یو واقعیا او شمایلي ترمذی شریف کې یو لوی محدث راغی استاد کوي ماته په حدیث بیانه املار علاوه زده وکړو خو د کتاب نبراده نه نه راغله د قرطجی کتاب راغله نا شاگر د لمن نه رو ویړو به نه لپیا دوه یا نږي پیا دوه یې کور ته لرش کتاب وړاندې کیږي چې دې شي کتاب کور ته یو ملاقات نش هڅه نه دې ته کور ناراضي زمرد دې بیا کور تلار ته سمز نه ناغه ام اوس شونګه عالم واقعنا سرور او حدیث پیا دوه بیا پور تلاړو خپل مسوداو کتاب روا او اسوبینه ورتوي سپاتله مایز پهندونه دی دیو جنا ساده داسونو او تاسو دې دین ته توجه شو رازکه سیم لیکنه چاونه کړی دی د دنیا د کار را خکار د دنیا مختصر کړي ذکر دا دنیا زمو ضرورت ته او قبر او اخرت مو د ژوند مقصد دی ضرورت بقدر ضرورت وی کارونه کا وی زمیداری کا وی نوکرائی نور چسک کوي خو مختصرے کری دا ہوا چې دا دنیا پانی د نو دیل دا سمر محنت ضرورت تے او خیرت بحقی دے نو اغیل دا سمر محنت ضرورت تے کم از کم جلی چلک وخور کو کرو دکه دا غور مونږ ستاسو ک د یوان کې وګورو دا کم زور همه مخې لې څومره خبری خبرې دي چې مونږې خبر نه د دا چې مونږه عالمانو سرهقونو ووقت ورنکو نو دا مجب به کوم د کوو داجممات ته د دل دو بار کې دو دا مشنونې طرری کې به څنګه د کوو دخوارا کو ستا کوو د ناست د دا چوبیزګین ته ځوان به مونږ څنګه ته رو و و دی وځنه کوم خلکو زمای عزت مند جدا کړیو هغه الله سمره رذی قیمتي کړیږي جابر بن عبدالله الانصاری رضی الله عنه چنن زمون موضوع داوی مناقب او داغې د دا حيات مبارکه حساب بیانولی د خپل ایمان د تازه کې دوه پارا او دا قبر خیرت دا فکر دا پاردہ اولوی جلیل القدر صحابی دے دی صحابوں باز دی صحاب دا سیدی چین اڈیر روایتون نقل لی ایک ہزار پانچ سو چالیس حدیث دا اللہ دا حبیب دا مبارک اخلینا دای دا امت دا پارا پا دی زڑکی سنبال کریو ایک ہزار پانچ سو چالیس حدیث یو باغ صحابو کی جلئینا دیر روایتون نقل و من قول لی یو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ حبیب سلوی اخکالو نفس پمکا مکرمکی ورط اللہ پی غمبری ورکا نلاللہ حبیب دعوت دی ایمان شعورو کو خمکی والو بینتہا سختیو کا دمر سختیو کا څ دې نور انبي او فقوم نو کتابه مثال نشا په دشمني کې سقمه او نو کله چې الله حبی د دې ایمان راړو نا یو کسم مایوس شوه نده حج پد موسم کې واده الله حبی په منا مزدلفه او عرفات کې ګرځېدو زکه د اسلام نمښقم دا حج د ادم علیه السلام د دور نشه وروده کله نشي دا پور آباد ده د دې ته حج نه کړي ټولم دیاله د دې کور حج نه کړي دا الله حبيب بد حج په موسم کې ګرځي زکه دا مصالره چیر الله حبيب حجۃ الاسلام یو کړي حدیثه نمښه هر کال په حج کې هر کالوه دا اللہ حبیب دهچ پا موسم کیو نویچ چا خبر نماننا یو دولی سر بکی ناس دوئی شتر سوک چه ما زان سر بوزی خفل قوم تا خدا خدا نصیب خروپا نصیب کیو کنا تا دومره دمرلوی نعمت بدچا نصیب کیلو شتر سوک چه ما زان سر خفل قوم تبوزی چې زد الله دا کتاب حل کل اور فان قريشاً منعوني قريش زما نه کړم چې د الله کتاب د الله بندگان او مخلوقات ته ورسو د چا کو کن زه یی چا وې لی جوالان د مدینه منوره راو لیکو او الله دې موږ او تاسو ته حج له يوسف بوزي منا کی يوزید يوزی ورته وی د ریک رازوانان نصي اومذودي دي زوال دي خپلबन्ध څخه خدا کاي او خبري کوي تبسم کوي ته الله حبيب ابو بکر رضی الله ان ہو راي او د هي سره دي بروک دي خجل کله اوريدل او ټول دنيا ته پتاوه چې رحمت للعالمين بس کیږي پیدا کوي رحمت للعالمين وفي دائي قسم لدائجه دا دایش وقت دید دغوت دا بلا وجو وقداتول ترمذي شریف کراوی چې نبی اسلام رسول سکال عمر کې له اورث نبوت نه نهلا او دثرا ابو طالب شر د شام په سفر لاړو نه راہیب ورسل له مکتب د جدیر ورسید نو ورته راپوش دینه مخې بدای په دلا راشه د راہیب نور را کوشه اذا لله یو و يفرش مشاء الله حبيب وكتو و هذا سيد العالمين هذا رحمت للعالمين ذا ذا طول عالمي بسردار دې او ذا بالله رحمت را لي دې تمام کائنات او ظفر اي ورتوي څنګه په جهان نا راهيب ورتوي زه پر خپل عبادت خاص راس ته مودل لرنا تاسو دا چې تاسو په کوم کہانی او نه تیرې دی ټول دا الله پیغمبر ته سلام کوو او دا ودی بودی بغیر د نبی دا بلچا ته سلامونه نکړي ابه ابو طالب الله وی قسم در نه در کوږه ځګو را واپس کو کای شره دا يهود وکړه نا د دې وجوندې تريږي دا الله حبيب دا مشهور خبره او چې رحمت للعالمین پر راځي د نو سوچ فکر سره خبره وره دا او اسلام راهو اسلام راه د دې کال په کال ډېر ډېر راهږي دینه بس بیا یو قافله رااله د مديني منورې نه قدمون اخلي مکه مکرمه ته اپدي په حبته او شوق راه روان دي شرحت للالعالمين پس تر ګوګوري دا هی پلاس به کی او ایمان غاړي دا یو قافله د مدینه منوره نه مکه تر روانه تا دا. چې دایدا الله حبیب په ذوبانه نیک بخشی او سعادت ورته ملاوشي ادا شوخ ده محبت ته تاسو د خپل ضرورت هو ګورئ قس حق د مسلمانانو او کوولو دته د کو وینو کې د الله حبيب محبت ه هر څو قرباني دی وژنو دا کافر وي چې بس سو خبرې دی موږ د مسلمانانو نه وی یو د خپل حبيب محبت دی د چې موږ او تاسو د کوم زورو د ایونو نقصانات نه د دوه محبت نه د اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم محبتو دا د محبت نډت یو وفد را روان ده چې دا الله د حبيب په ملاقات باندې شي سعادت مل شي او لاس دا وی پلاس کې کی, کی دي او ایمان مبارک هدي په دې کې یو شیخ هم را روان ده عبد ابن عمر الخزرجي الانصاري دا د جابر رضی الله نووالد ده عبد الله ابن عمر الخزرجي بن خزرج المديني لؤ قبيله انصاري زان سره ورو كه معشوم زبان پس رست سر سر کړه وکانا في الركب شيخ من وجوه القوم اردا فراءه غلامه والصغير الوحيد وخلف في يثرب تسع بنات اذ لم يكن اوه زه کې کوي نه وای خو باید کومه ناشنه چې مې یوې پرځ مې کړې هغه نه منل شي ته ونه کومه اواز دوی د مرګ لري درته وره باید چې یوې پرځ بداسې نه کېلای د موخه توکره خو باید یوې پرځ ناشته چې جوړ کای خوب ولا به ور دی د مدینه ته مشران نو یو مشره روان دي نو وړو کې بچې ځان پسې سور کړي دا دې بچي سا عادت ته چې د لا ما شونده خو چې په ما شوم او علي الله حبیب ګوري او دا غی په لیدو باندې دې شي مشرف شي او دا سوق د عبد ابن عمر او یو بچي نه لړې نو دمره ډیر نور سره چې یو بچے یا اډر خوبی کنا نه لړې او یو سره یو بچي دې ځان په سر وسو سره کړې ولقد كان الشيخ حريصا اشد الحرص على ان يشهد غلامه والصغير البيع دبی مدینه دبی بورا او د مشردایو ه رست به التها رست ده خدا خپل بچیم د الله د حبیب بیعت ته حاضر مقام د باز نیکال خلق خپل بچیم نیک نیکو صحبته وئی دتان رحمت الله علی مجلس ته یو کس راغله او ورکو بچیر او سیوغه روانه کولو بچی قربانی کی کړه د بچو روانه بلک ډیر برداشت ک د بچو روانه و برداشت نو وئی هغه غصه شو ډیر بلک ایراوو سن نو هغه بچی برابر پوالو تقولو فزورونی تلوي سړی جوړ کړو نو ایتان وی رحمت الله علی تبسم وکړو وے تا خپل زنه بلا جوړ کړې د مباراله راوستو وې دې ته خبره وایي او دا او والد محترم وې وا لا يخو ته ذلك ليومل عظیم من ايام الله چې دې دې بچينه دا يا له رز الله پرزو کې فوت نشي لکه کوم ورځې لکه مشوارو بيعته کو د اسلام جلو لګي زه یې نو چندتا. د دین بر هر شي د تدغه وخت له د دې اسلام جړو لگے زير او ثملاو شو يو سي کانا ورثمه داو شو هم بیا تي کانا سوا مدینه مډو راو اور الله ذکر ولي ان الدين لا يارضو الى الحجاز كما تارض حيته الى جهرها دا دې د بديني مروره نټول د دنیا کې تلاو شوې اته به چې چکر وې د دنیا کې بغیر اخر کې بیا مديني مروره تراسي لکه مار د سراغ ناروسي او په ټول ان علاقه څروي خو اخر کې بیا خپل سراغ تراسي ندا بوډا عبد الله ابن عمرو الخزرجي دې او ذا معشوم بچي جابر بن عبد الله الانصاري ہے۔ نگر ایمان اشرق الایمان فی فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير. ایمان په لکه اوپر کې دوو اوږدې لا معاشوندې. وبس الاسلام قلبه الصغير کما تمسو قطراتتون نه دا اکما مزهر د د د زې اسلام داسې قبولکو لکه باران چې د ګلوو په غټبانې وې ی وغوی جذم کوي دد تردي چې مدیې من ورېته وورې دل مکې مقررنې تر وورې دل بیاو شو او دې ټول خلکو بیعت کو او دا ماشومم د الله د حبيب سره چې نبی او نبی الرحمت ورته وي دا غیب کو او بیا را الله د حبيب مدرسه سو چې د مدرسه محمديه وي صلى الله عليه وسلم باغې کې دغه کتابه بیعت کو او دین دی دي چانز دکو د جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ورددد خلود روایاتو د یولوی کتاب جوری ایک ہزار پانچ سو چالی صحادیث دیر شیری ایک ہزار پانچ سو چالی صحادیث یولوی دفتر دیتووی مسنا دی جاگر ابن عبداللہ او دا دمر لوی دكتر د شان یاد کړي د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نام پتی ترتیب باندې دې زما عزت مندو دا ټول دین څخه دې په بدر کې نو د بدر په جنگ کې نو او نن دو په جنگ کې دیو ځکه دا وخت کې وڑو کېره هېک بدر کې وڑو کېره او مساله د جناب بالغه څخه الله حبیب د جنگ اجازه نه ورکړي بای صحابه پی شی د سوار دوقال له الله حبیبین هدا وارد دي د ایت غد کافرو سره د جهاد اجازه نکو لکه بیا پی شی او پندل ثلاث او بالغان شی د جناب نبی کریم رحمتہ الله و سلام اجازه ورکړي دي جناب نبی کریم رحمتہ الله اداو مساله ش د ژوندانه جهاد او فرض نه ده نه به کوي کوسه د مش د فارق وزي زبير رضي الله ان ہوبا عبد الله ابن زبير نام سره ووتلو اده ورو په اني کې بجي دي جي کارنا بي کړي زبير رضي الله نو اشراو مبشرو کده اود الله حبيب ويله كل نبي حواري وحواري د عرب پیغمبري او شاهزاده او مخلص دوستو زمعه قبري نشوګده حضرت رسول اللہ اللہ علیہ وسلم د سب اعظم سره بوتلو د مشک د بارا د بدر کې نو او حد کې نو او حد کې د دوی د لټلو دا وجوا د دې وانه شه خو ګولې جو د اوحد د جنگ د مختی بعضي نقاب علک خېڅو خېڅو خو روبو باندې څه کوي دا رایزه تر اختراق کوي دغه ویلي د هوت جب نه بخت نو یو رشتہ دار واغه په بدر کې شهید شوی ناغر جابر رضی الله عنه والدته عبد الله ابن حرام رضی الله عنه او عبد الله ابن عمر ابن حرام ویتیه مونږ په سر را دغه ورته هیڅ کوم ځای کې وایي چې په جنت کې انده وایي چې په بدر کې شیل چې وي الله موږ جوړ دکړي د شکر په نهه وټرې فی دا خو به جوړې دو نه لې له هڅراف کرا دا مثلا مثلا توجه کوي د پیغمبر نه بغیر د بل شا خوب د دې شرعي نه اگر که صحابي نه پیغمبر نه بغیر حتې نه خلقوب نه جو جوړ د پیغمبر د خوب نه علاوه د اچا خوب دلیلي شرعي ترې دي دي سابې خوب لدې خدای الله حبيب ته بیان کړي د چې غي تصديق کړي نو دينه جورشه مړه الله حبيب ورته وي د جانبير کله را شهادت درته ملایمه وي تبشر الله حبيب وي ششک شو پاتې نشو د سبب اوس دوه جنکي د خپل بچي کې نو دغه یو بچره ورته وي بچیا بعد د نو اسلام او د کافر او په منځ کې جنگ دی نه داسی نه شله چ کور یوااضې پریزو نهښ او بل پهکنناري نه سړی نه شته ور ددي طرقه د ساحاب د کوئ کو یو بله کار او بل پهله برهې نه کوې چې حیاې لاړه شي بج دا نه شله چې دواړه لاړ شوستان نهښ دی دي په کې داې نهنیتهلا کور کې یوا نه شو پرې پ ا دا نهشن کولی چې تا د ې دمم اوزې کور کې تی نو بچ مشوره دا او ته بهدي خونددو کې پاتې کېي اوګړه د حبیب د ح مطابق او د خوش مطابق کما ما ته شهادت م لاو شو نو زمات به سیتونونهدي سری ی او خو د نه همهنديریال به سات تا سری خوین دیدی دې ری خیال پر ساته جب بچي په ما قرضا لذا قرزي د خلاصو له سبه داغي وکوشش کوي داغي د خلاصو له کوشش وکه اگر هغه الفاظ حدیث کې داخراوي جابر بن عبد الله اوې لمما کانت لیلۃ التي سبقت احدن دعانی ابي قال يا غش povo چې د وحدنه یو څو مخي ولک تباده جنتی نن څه زه راو غفتم وقاله اني لا اراني الا مقتولا ما اول من يقتل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي خبر کوت الله په په خبر اوس بريا سي وي ويشيا ما لذات احقاري چې په اولو شهدا او په زشت بس اوړه زه چې په معاتشراته له هويې هم لیذلې دا الله حبيب را تا خوشخبری را کړه و اني والله ما ادع احدن اعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بشير الله پر ذات مې قسم دا الله در رسول نه بس مال بلسو کی زتمت نشته مگر څه بچي و فدې بجقره دره قځ به خلاص ورحم خواواې کا وستې بههن نه خیر په د خویندو بې رحم کې او زما د خیر وسیید د خوین د بارهې واله د لونه خوینې غریف ادا په خوانه کوم مشرکانو خو کول سپورټنوب ور سره داینه زیات معاملکه دا خوین دی لرونه راشه د ګورې لور چې پیداږي نو په کور کې جړایش پر ستنو کې د استشک که کوم بارګي شوق ور کوي جانور سره کوي د باج نه ابو هاوند خو د خځې سره دوشمنیش وې تدشې لرونه راړي نو عقیدې ور سره ګډوډش او د بعضې نکانان خلکم د بچی قیق کوي د لره کېښ کوي زویله مالم جمع کوي ورکین ډیر او میراسم داغل او غورته او لورته په میرا کې براخدي حالان کې سومره چې لړه د مه پلار په کار را ځي دومره بشی نه پدې علاقه کې وګرځي نو څومره په څونو خلک وګورئ چې والدين د ځامن نه پریشانه دي خو بزرګونو کلی شيخو له چې د لور د لاسه موره فلار در پځي اکثر چې ژوي او شړې نو بیا څه کوي اکثر چې ژوي او نو مور فلار څه کوي دا د آخرت د قیامت په باب دا شي څوک فرمایي دا الله حبیب فرمایي ویده چاچی لونه تیده شوی او پا دی خفنو شو زامن پا دی غورن او دا دی کل تربیتی حکم تردی چې بالغان شوی وعدی که نو دا لونه با دا پلار دا د دا جهنم دا اورنا پرد جوڑی گی قسم دیده دا زامن بارا کنی دیوی او دی که گئی بابای لونه بست که گی دا جهنم دا اورنا پرد جوڑی گی زمینه مفسرین ذکری وای او صلی الله علیه امام قرطبی او یا الله و حکم کی شعور ته ور واچوي او اور غور ته واجی نداغلو نه براشي او دې په لهر نه براته اوش ملائکوس نیولې چې الله تعالی حکومتی داغلا بات کڑای وای چوله شعور ته غرزای اي وای ذو غربانی فلا ارحمهم سرای ثانات کړی منګ ته استا دی خو له منګ ته ایمان خو له او منګ ته حیا خو له ته غیرت خو او منګ یی وعده کړو ولونو به تاسوش الٰہی العالمین پمنای کول وای شه زدي لونو نه ورپيژ چې جنت ته وزي نو ورته وای وفه دی دی او د دې خیال کې بچ کلا سبا شو ناو اکانا اذی اول قتیلن قتل فی احد څنګه چې ویل ورته باز خلک خبره کوي خو ای تزکرت الله الہام کړي دا داغې و سالوق نه بس اولانو شهداو کې د جابر رضی الله نوواله جبد او ګور صحابو کې منلو دواله شه داغه غلاش مبارک په څورلې وه زخیکې دفن کی او هرابام سول او ادوالس په لاشې په شو نه مدینه ته راړي ان الله حبیب کا صدر اوله ولو چې راسم بر شهدا عزیزه خپل ځای دراړي دا بدریته موږ دفن کړو بس الله د حبیب حکم نه تو کا پلس جاغرب رضی الله نهود والد لاش مبارک بوخ تړلو اوبه لاش راکا تا کو او با احد میدان کی دفن کرشن دو احد پا میدان کی دفن شن والس دو غلار شہادث ورط میداؤ شن دے سرمایی ذنبی ریح اسلام دیر پریشان اوقت ہو ایک پلار چیوی کنن دی بچیلہ دا پلار زور علم و علمی کی د کله چې سکه شي وی ب شي دولاونه مستلی کوئ چې تجرون دی نوستا په ایزت دا ب شوي چې په تا باېښارې وواړی که نه ادا په د ټول بجوونه را شي نو بیاارمان کوي خو بیا اووالی دی ژوندي دا چې دا بچ نه د مالګ نه خبر دی او نه د روټی نه خبر دی نه خپلو جامونونه خبر دی پلار چېر پهله منډې وی خدي بشي ته تیار راړی. نو خاص کر موجود دو دور کې بازی بچو تا دا مور اپلار قدران وردی چی چې پر آوائے دام هم چلتا ہے انو گنتی نیک بخی یعنی دیر خدا سی وی چې پا مرگم پا پل مور اپلار په کی پا مرگم پر حم نرازی نو دے فرمائی زنبی علیہ السلام پریشان وقتم ماتو اجابیر اولی پریشان ہے دا دا الله دا حدیف شاہ د ارچا تا پوس تے کولو د باشومان دلجړه د کولا حضرت رضی الله نوې جماي وړو کې رور او غي او مرغاي ساتلې و نو هغه بړه سنا خفاو د الله حبيب غلب ته سدي ورکولا ويا ابا عمر ما فعلن غير ويا ابا عمر دا رنو ستار مرغ سوقل ما شومان رسول الله حبيب ته سدي ورکولا د ارجا د قرار الله او ما ارسلناك illa rahmatan lil alamin de de hewana atu da fara ka sab de de kafir da fara allah ya rahmat ra de gre de ka waqt be so shul da azabuna baranil chi makhbad khal ba khad azma ke bad khal ko na khali shul da chan washadu ga nau hindiran zor shul wa la dakhul habiz darat lo نویل اللہ حبیب دل پریشان حال او قتم وی جابر او دی پریشان اے ناوردو ای قربان استو شہدہ بی زمان والد محترم در سر شہید شپا افت کے او یوازل ای شہادت نرے وطارا کا دینا نوائی آلم امانی قرضی باتشوی امانی بال بشید اینا خیل دی پخلیا دی نویل اللہ حبیب دل تسلی ورکا ورطوی خفا کے الا اخبرك ما كلم الله احدا الا من وراء حجابه خبرداري نظر کو اللہ دے شا سر تروش خبری ندی کڑی مگر پردے نہ آپلا خبری ندی کڑی مگر پردے نہ آپلا موسی کلی اللہ شریف گرے خبری کڑی کو پردے نہ آپدلے اوا خبر سر گئی زمر شوق تے تا وَيَرْبِ ارْحَمِ انظُر إِلَيْكِ زَبَارَ وَذَاثِ يَتْلُوكُ خَيْرُ دُمْرَ وَنْدُ كُشْ سْتَارِ يَدُ وَصْبَرُ خَنْ سْتَارِ يَدَ وَصْبَرُ اللَّذَّاتِ لَا حَقُ الْمُصَالِ صَدَابُ تْ وَدُمْرُ لَيْ پيغمبر وَيْلَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَيْلِ فسوف تراني اے زمو موسی علیہ السلام دی دنیا وسترگو کی ما دور طاقت نه شولے کی ما, ما غرطا زدیتے دی وګوري ما دی ويني وت دي غرتو ګردا مها مخ زدي ته تجلي احقاركم کشر دي 300 نظر دي چتب ما ويني فَلَمَّا تجنله رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ د کاام مُوسَى موساقااب کله چې لا لا لمین د خپلشان مطابقغ غرتهته جخ کاره کاام د دبد د وجه نه غار په ځمکه اور کو سادر سے راضی کو چھپ کر لوٹ دو بہو شور ریزو دم برد وشان والا پیغمبر خدا خبره جابر رضی اللہ عنہ دوالف دنیا نہ دا دادی کی انت پوری مر نہ پس نور استری بلکی دستر کے زن کا دن کی بدلیش <دا> رب دعما شران گورबाजी بڈانال دا ورډې زات مختلف دي د دې مشرا اوقدر کوي قسم نه مو تعالی خدام پتر له دې زیاد انا اوس مړه کیږي او که ځل دای باकायदा چې حالات د مرده خ نه دي د دې زقدر د مخه نظر اوس دا ولا تخکاری نه یو بل نظر الله ور کی پغه بیا د بل جهان لهوري بلایت په څیر کوي په دې سترګو سم لايو شي دې کیدو ر قوت نشتا کپدې سرګو دې ملک په خپل شیکل جوړیدو به خدا بپروته د دې دنیا کې دنه کا دن سرستر دې بدری شي بیا په دې نور سوي دي د دادا جابر رضی الله نو دوالد دو سرګې دغه دو دنیا ستر دن ستر وی سترګې لري جنت کې دې نو جنتی سرګې ورته بهاو دی وای الله ښه سره خبرې ندی کړي ترو سمګر پر دې نا پلا اصطاړه لسه ایته خبرې کولې فردې مردې د ریشي وې ما درته د خپل ديدار رواخړه جذبه دي دار کاوه اځا ورته وي سواله وبناي جابر رضی الله عنه والي النبي رسول الله ورته استا والي الله وي سبغوار دا کوي الله نور سو جنت تراکو جنت الفردوس تراکو نعمتو ندی ویني ویکره چې تاسو اړت نه فتح لګي د چې ترغیم به ربي کریم بریزي نه جما صوخت دي ویرا وا بیا مدا روح پا و زری زری بدن کې واچې دګه اوت کې د صحابو بدنونه زری زری کړی شو بیا پا زری زری بدن کې دارو واچې او اجوندې کې چې تا پلار کی دواره شریتشو ای شهادت دومره ډیره برتباله ویسو کم چه جنت تا یو ظلور سیدو نو واپسی نو غاڑی سیوا دی چانت د شہیدنا دی دی شہادت پا وقتی کم کرامت چې کتره نو دی بار بار واپسی غاڑی تا اللہ حبیب وی بخاری شریف حدیث تے لا وادتو ان اقتل فی سبین اللہ ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ظلم غواڑی دغړ محبت مېره چې شهید شم بیا ژوند بیا شهید شم بیا ژوند آخر اخر کی خبره ختم کړي په شهادت دا ریساوالک الله یو دمر عزت احترام ورکو دا م ثلث شهادت هغه غم خو په دي لري چې الله دې له اوشي جنت مي داوي شي ام حارثه او زنانہ رضی الله 하다 نبی بي سلام ترا ل ورتوي قربان زم ما بچي په بدر کې تا سره شي چې مالې حلوايا په شر په جنت زور لزور پشيار ربنا او په شرې جنت کی وی جوړ پخجړه شوو کوم ده الله حبيب ورتوي وَإِذَا غُبِرْ جَنَّتُ نَذِي وَإِنَّ ان أَصَابَ الْفِرْدَوَسِ ستاب اچھے جنتی فردوس ترسے درے ستاب اچھے کمزے ترسے درے اِنَّ اِبْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوَسِ ستاب اچھے خوش جنتی فردوس ترسے درے بیاجادر رضی اللہ عنہ ہوئی اللہ حمد وطوسط المدینے منوری تبوزی بنو حرام و سنپا مدینہ کیا قبیلہ او د جابر رضی الله او کور د پکې او د سعودي حکومت الله دې قائم وداع اندري او ټول دنیا مسلمانانو لپاره الله امن عموما او حرمه نو کې خصوصا برقرار ساتي نو د سعودي حکومت په دغپور کې مسجد جوړ کړه ده د جابر رضی الله او پکور کې د الله د حدیث دو معجزي شت شوي دو معجزي سرګردشلې یو الله اللہ حبیب علیوی کو علی سید میں قرضا را او زمان سر خود اخلاصول اسو بندو بس نشتا نو نبی رسلام ورطویتشی کم کجوری او کې نو دیرے جوڑ کا دیری جوڑ کا او دا قرض داری رو بلا او ما لم بیا خبر را ک دو دیت فرمایی کجوری میں دراجہ مکی او قرض داری می د الله ح صللهسم یو سوپېې ددي کهجرو د ډیرری نهڅ شو او ګرز اجادرې پووي پهسم الله ماوي چې ماله او زما مندو ل د یو کهجره پاتې نه شي خو د والت د شهادت سییت منه چې د قرض پوور شي او بیا الله حبي په خپلو لاسو مبارکو پې ماه فما فماذاله یکیلو د هممن حتى اد الله ونزيته كله من تمر من تمر تلك ثم لي نظرت الى البيدر فوجدته كما هو كانه لم تنقص منه تمره واحده ويدو القرظ دار تهلل ها ماشي ديتا كتل چا معجزه دی جناب نبی کریم علیہ والسلام پدی کور کی او دامو جز سرگندشو طول قرزدارو سے اتن لی دی طول قرزردارو شو او دکا جرو پڑی ری کی یوی کجرو مرکم نورا غلی آو والد سے بچکلا شید شره. نه بیا د جااب ر الله هوونه یووه غظام د رسول اللهلی حصللات اسلام فوت شوي ل او په هره غذااتې د د الله د خبيب خبري یاددي کړي دي په خپغ وي و الله د حبيب سره زه پهګو غذاه داوکیو وَيَكُنْ لَنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ مونږ د خندق پر اس خندق خنستو اېدا دشمن چې نو مکه را روان شو نذن تا پتاو لګي دا ندی دا را رسیدو تمه کې خندق پر اپرو تا تقریبا درې مې د وګه او بلن دومره اوجه دا اثرت شادو په شواله اثر شادو په شواله عد الله حبیب پداسه کارونو کې د صحابو سره مشورې کړې نو حضرت سلمان رضی الله و مشوره ورکړه چې قربان موږ جوه دشمن زور بډېرو نو موږ اهل فارس والو پداسه کول نه حفاظتي اقدامات د الله حبیب کړې د ابو مدینه منوره کې د ساره موسکو په مدینه کې دوسم دیساره یو را لوسي دومره یخوي کنا کسو تزان نبرستن تاو کې نو پاغی کم دا غصارو نبستیر دا هواگا نشلی دی پی انتحا لوگا او دا دریمی لحندک پسو را شو که پورا کون نو جابر رضی اللہ عنو ویزا مون که محیصا چی ونو یو دمر صحصا گتا مخیل را لا چی مون دا آغی دا ماتولو ناجز شو نوی مونگ رسول اللہ علیہ السلام ترانو مونگ رتوی یا نبی اللہ قد وقفت فی سبیلنا سخرتن سلدتن لم تفعل معاولنا فیہا شیر قربان زمون په سکے کوئی دومره سخت از گھٹا رو تی کہ زمونگ گرنٹیان پہ ککار نکے زان مصرع کو فاماتی تا اللہ حبیبی صبرو کئی زد ارزم ملاللہ حبیب را پاس دیدو وکان بطنه معصوباً بے حجرین منشدت الجو خندک چی کلی او دیلی دی کزیدی نو یو کانے د لوگ د وجن پا خیط مبارک ترنے کانے دن خیط سرنے ترنے دا مخت بار بار موگی لی دا کانے او لیترنو د علماء او لما او حملد الله روجر روانه روژهې چې دا میده خالی شي تاو غونې کوي نو دا ی حکانې او د می غت تاوي پهې خ مو یاته دا میده خالی شي نو لا کړړی دی شيې غړی نو جېې سره سو نو غاتې یو ق زمونږدي شارې نو دا ذکر کړی و دا زمه دیې موونهورې د د لکې کار وکولو د بجنې منورې کاري الله په بعضې با زیو کې سرات ته شودي که نه او زمضم و بدي د خوراک کار کوي بعضې عالمانو او په میاشتو میاشتو د خوراک پهځې د زمزمم و به استعمال کي نه د زمزمم د سک او د خوراک د دوهو کار کوي نویرې اسلام ورک شوو. او بچه اغیه اوالو داد اللہ دا پیغمبر موجزه و یو گزار سرا آغین نرم شکا جورا شو اطول زری زری لاؤ دی صحابو ایمان زکا جوری دو چی روزانا و قدم پا قدمی دا اللہ دا پیغمبر موجزات کتر و ای دری را دی و قسم دی کمون پا کسی شیطا کلیو نویز دیر بین تحا خفشو د الله حبيب خو یو خو په مخ مبارک کې لږ ښکاريدا بلچې مؤقتن چخيته طریقہ ته راغله دوی نور صبر مې نشو کولې د کور تلار او خپلې دیويته واي د الله حبيب نے اجازه قربان اجازهت نګراته چکور تلار او د دې راپور د خندق سره دې دیو به نهرام قبيله دا د خندق سرا جبل سر عرب کل لزره د سو من دونو فاسال الله اجازه کې قربان چکور تلار شه نو د الله حبيب ویلار شه نو د لاړو خلې بيته وایي و الا قدر ايتو الله صلى الله عليه وسلم من مرارۃ الجوع ما لا يصبر عليه احد من البشر د الله په حبيب می دمر لغه کا دله چی سيو بني صبر نشي کوله فهل عندك من شيء بيس شش تکنا قالت عندي قليل من الشعير وشات صغير وما شرح لغ انت اور بشي يوسا او تقريبا يوسا درليم سيرى الصوره درليم سيرى او ودو كنتي دي بچي ناوي د مغم زبحه او مغم ټکړی ټکړې کو اپا کټوي کی میوا ټولو او بی بی هغه وربشي په میچنی اورېکه او اورې تیار کړه نو وای داوڑ واغ د لښول او خمبیرکې دوتنی زیښو او هغه روح هم په دې دني دی شنه زه د الله رسول صلی الله علیه وسلم تعالی خوځه رخصتولو ورته یو منه شرمه ګورید الله حبيب او سو کسان را روان ک بحضر جابر رضی الله عنہ و او نبی ری سلام تو ای تو ای من سنعناه لکا یا نبی اللہ فقمنت رجلن او رجلان ماکا سنگن تے روٹائی موپخ کرے نقربان تاسو یا یوکس یا دوکس اگزان سرزاروان کے فقال کم ہوا سمرا دمرا دمرا دا اللہ حبیب و رتو ای سمر بھئی نمہ و رتو ای دا نو الله اللہ حبیب دو طعام پا مقدار پوئی شو ایلانیو کو یا اہل الخندق ان جابرن قد صنع لکم طعاما فہلومو الیه وی اے خندق نستن کو حضرت جابر در تدعوت کرے طول رازائی پس اونو خلا کراروار شو ابی ما توکتل ویلار شو او ته د له دننجې خیده کې کټ دا غری نهکت نه کې او اړونه دی روټه نه په ښ ترسوو چې زه راغلی دی نوزه کور ته لا اوي د غمه او د حیا د وجه نه داسې پرشانه له نه پتهه چې دا خو لغونې ش دومر خله کار روان ښې تهې و بعض وایاتو کې راغلی هغې تهفه دیرهدي شروعکې تا سره د الله داسې وکي لکه تعالی ما د شې به می نه لغ چې ټول را روان کې د حبیب حیدې پوې کړې زه چې پوې کړی د د الله او د الله را پوېږي بعض روایاتو راغې ږ ومه د خلته والله مرراتې وپلته وای حکې لقد د ویما عورتي تعجب ما غدر شرمنده کړې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حمدتوا لرا روان کړی د دې دې عورتي ته نه ته پوس کړو چې سترته عام دې دې آو وی بیا فکر مخاوا فقال سر النفس فالله ورسوله عالم فكشف عن رب شديد بمقاله هاته کا وی خوشاله شکه خطو الله حبيب لدین وی دې خبر را نټول غم لره کو دې کې نبی رېح سلام راغه او انسوار او مهاجرين ور سره وي دن شیخ hotel بن جوړوي او د جابر رضی الله نو بیبي توي وي زار ن sara یو بل رټي په خون کې مراولا نبی رېح سلام په ورو کې ملاده مبارکي وکي ا کټوي کې ملاده او به صحابه کرام ته فخبل الله سو چوری چریکولا او د کټوینه سمسای راډ کولا په دي ترتیب باندې ټول صحابه کرام مشر شود هغه مارشفول ټول صحابه کرام مارشف جابر رضی الله و یقسم بالله انهم انفضوا عن الطعام قیدهناله قِدْرَنَا لَتَفُورُ مُمْتَلِئَةً كَمَا هِيَ نه عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا کمه ہوبا و قسم د الله په ذاد فرم ټول پهڅو خلک معړ یا اشانله خوتاب به نه چی او یو سم فرواات اشا لري کړي او زمونږ وړه اغا شانو د د الله ح ب الله سم مدینه کې لګ داسم تاسو مخورې خلکولهیا کې پیش کي۔ خلق و تمہیزی اگریہ دی اگریش کری او اللہ بیتا دیر لیو عمر ورکڑے ہو جعبیر رضی اللہ عنہ ہوتا جعبیر رضی اللہ عنہ ہوتا سکم سلکال عمر دے پورا یو پیڑی عمر دے او دا اللہ دا حبیبنا پسندید اللہ رب العزت پلارا کسی کری جہاد دنے کری اب آج روایات تو کراگری نبیر اسلام نے اجازت تو په واده کړي او تاسو ساده ژوند دی و د واده پته نبی رسول اکرم ﷺ نشه ی الله حبیب ورته یې واده کړو بیا بیا کرن ام تا د پیغلی سره نکاح کړي که خود دې سره د دې ورته وی قربان ما د کند سره نکاح کړي الله حبیب یې پیغلی سره دیول نه کوله وردا څخه خلک میږي د بلار و سیتر سره کړي اور سے قربان والد را لوصیت کړه او جنه خو دي نماز رکی سوچو په جدان نهي نوجوانانی دي کله دای غندې نوجوانه ماشومه را دا نه بسوک شمباله نماز راشه سر دی او پرې د دنیا خواہشات پرکې نه دطر خبر تر سره کا وې دا ته ډېر عمر والے زنانه په نکاح واغستا چې لکه د مور په شان دي لړو بیسو کی په هل نبیو دا ته د لاهر خبره تر سره کا او د سر دا د حدید به انتها بنا او د الله د حدید ټول سره منا او قباز خلق و سرا خصوصي بنا یو ځل ده په او جهاد کې د الله د حدید سره ده نو په یو دا یو خسور ده جगात کې کمزور او ناراض شو چې د سره وصله نو د الله حبیب دعا او فرمایلا اللہ حبیب ما بانے خرسے نا غوخ دا ټولو نه مخک پتو دا الله حبيب ورته ما باندې خرسه نا ندې قربان خرسو مې خوشردار چې مديني پورې په بيزو سور زف ادازان له علماو مسله لا چې او به او پای کې شرط څنګه دي دا مديني پورې سورلې په شرط کا ندې فرمایي چې زراله اوخ میرا وسته الله حبيب لمې دا وانه نو وي او 15 او په سي مال رات ذال الله حبيب الحسن هذا اوخ بیا د سارو د سارو تردي جل الله حبيب دي دنيا نلارو ندعوخي او بكل ماشي بلاشو ا بیا د سكار نو بنا بيد او برز جل الله ترى والس وي واجب شي ميدرترو ده الله له حبيب ده مبارك الله سن هذا ده اوخ به پای خرج کرے او بے ما واپس کرے او دا اوس د سکار نو ده ين او برز کو برز ویدا دیتوربا لو خان او که کا او حکم یو کو د نور و نخوا خوفانه نه کوي دا د سید العالمین د لاش مبارک سره یو ودا حضرت جابر سے صلی الله وادم کړي و ډېر محبت یو ځله ورته وی چې د بحرین مان راشی کنا زبتا لداش درې لپه دکې درکو دا دنیا و و دا دا د داې نیمګړی دونی اه چې واده به وکېو چې د وادي وخر راې ته بهښارو کې پروې دې نیمګړ د بح مال چې راغې د د هغې د رالو نهبخې د الله حبه د دی فانی ج نه د الله رحمتونو تررسدللی نابووبرضې اللهو چې کله خلیفه شوو نو په مبرو درو. وی خلق د الله په حدیث کې دا سفر لري او چې سره سو عاي ارش ټول ما ته رسیدي او زده ارش زې موارد د حضرت جابر څخه پاتې دو ورته ما ته وعده کړو چې د بحرین مال راشي درې لته په ډکه تر کوم وی دا کله په ډکه کا په خواو ده سینو زورو د سرو زورو دراشې او د نالیرو چې لا پیډا کا نپینځ سو درح بابا کې را ده دژونکې در لکوونه یو نیمز جوړې زر وی همه نور والله نو جابر رضی الله هو د بللاې روم پورې غزاګانی کړي د بللاې روم پورې د غذاګانانی کړي دي او یو ځل ور سره سورلی وه خ پ غانو سوارلی ور ساردا او دیتې دل روان ده مالک ابن عبد الله الخصمي رضي الله ان هو د دي لحقر اميرو نا پک فل لحکر کې ګرځیدو نجيوي قتل فمر بجابر ابن عبد الله فوجده ماشيات وما هو بغل له یمشک بزمامه وي يقوده فقال له ما بك يا ابا عبد الله امیر را گردی چوی کتر جاگر رضی اللہ نو پیدر روان دے اصورلی پڑھے نیولی ران پسیرا کارگی ناورتو یا ابا عبداللہ تو اولی صورے گلہ اللہ در تبور اصورلی در کڑھے صحابس آجیب خرکو ناورتو یا ماسر اصورلی شتا اصورلی صوری در سگران نری وما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دری من اعبرت قدماہو فی سبیل حرمہ الله والا اللہ دا اللہ دا حبیث نمی اوری دری چیجے چا قدمون دا اللہ پلار کی پخارو کا کرشون دے بدے جہنم اورتا نزی پیدا زکراوانی دا قدمون پخارو کا کنو ادا آدموں گو لمحاو دیکھنی بخاری شدیس کے راغری یو کس جمعی تروا کنا ناکنے دی جمعی نا پاکی پیدا پراز ہے کلللی دیرنے کنی دیم شایدنگو گرز ہے سب د ج ته چې راځې او د چا په لاره کې دا طالمان چې لم په سردی دا د چا په لاره کې ا دا تبلی غوا د غریوانان چې بهستګری دا د چاپ لارهرکې دی کې شپنی شته چې جار د الله په لارو کې پټولو کې ل لار ده خوفی س الله ويفیات الله ماتته خپېې پهښاروکهکړی شوي جم ته د علم ذکر د پہاڑوں راز تبلیغ ته ده نو دا کوم خفي چې د پہاړو کا کړش وي نو حرمه الله او لنار الله د جهنم په اور باندې سټ حرام دي کی نو حضرت مالک دې پرخ او غمخ کې لخر تلاو د به ورته आवाज ور پورې دبعه امیر امام سمجدار خل کو سوراجی امیر خود سره خبرو کا دولوی دیو جنا پیدر زم چخ پی میر الله لا رکھے ککڑی دي بد الله خر سر تورسید انت نی ولاواز بیا ورکو یا ابا عبد الله مالک لا ترقب بغلکا وهي في دا داسو جده سورلی در سرداو سوري گنا په بدن را روا ل نجابر سے و پوشو جرا امیر مقصد داله جرا خبره نور تب و روا چې ده شافلاره کوي په حضرت جابر رضی الله نو چتوا سره وي امیر زد دی وجنه په سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله ولن د چا قدمونه چې د الله بلا رکه په خارو کې ګرځول د جهنم مور په الله سکړې د جهنم مور په الله حرام کړې فتاوا صبرنا سو ان دوه ابيت ټول حلق د سورونو کوشل دی واسره فزرغل له قر ټول د سورونو کوشل د خپل خفيفه خارو کې کا کړې فتاوا صبرنا سو ان راټوپونه کل خلکو د خپلو سوروونه وقللو من هم يريدو یفوزه د هذا عجب وی خمار وی را را. و خمار جشون اکه مشاط من ظ کل ج ټول را کوشول په مخزمکه داسې لهخر چانوي دل چې ټول د پیدال موواې ټول دسي پل د رووادووي د داغه حجم مړله الله لا رغه بجد د جمعسه چې را زیران لا لاه علم جستذكر الله لا رضا تبلیغ ده الله لا رضا ده کفار سره جهاد ده الله لا رضا طول ده الله ناريدي اه دي شک نشتا چې ده قرباني او ده مشقت په اتوار پر دي کې سدي کا اجر لوږي فرق شتا لکه مثال فتوره سره جهاد ده کافر او تلات او د ژوند د عمر په شاسو پنکري ډوډې نشتا د ساردنه د بچي دوه اسباب نشتا او یو سړی مسجد تر هغه پخه ولګريږي خبر آور پخه ته موړنه سی شیخ نو فرق شتا خو فی سبیل الله ټول دي دی. په دې خبره وایي فرق شذ خد الله لار کې ټول دي نو راد د فضائل او د مراتب تفاوت وی او فی سبیل اللہ ای دیو بیمار تا پوز لزی ام فی سبیل اللہ بھی. دا اللہ دا رضاق بنیاد پالے دیو مسلمان جنازے لزی ام دا اللہ پلا رکے دیو بل مسلمان یو حاجت پورا کے او د پار قدمون علی ام دا اللہ رب لزد پلا رکے تردیف پوری زمونگا آلیمانو لیکی لی توجہ مو دا دید مسئلہ دا و ایدا مسلمانان چلر ری لر وطن ته د بشو دا حلال مزدوری دا پارا تری قسمت دا ام الله اللہ لارا کینی. دا حلال رزق د بشو دا پارا تلا مولی و فریضا دا کنرا. دا عبادت دے کنرے بشو دا پارا رزقی حلال په عبادت دونو او عبادت دے بلکی زمانگا آلیمانو لکلی و ایبادی گناہونا دا تیری جی پیشنا ماف کیری او پا دی ماف کی گی که او سشن نار دی جامعی نشتا ساڑا دی دی, دی نشتا دا فکر او گناہونا باف کی گی بعضی گناہونا پا او مسئلہ اکتاسو نا سکتا پوسو کی سنگ بعضی کتابونو دیکری وی کل چه عمال تلے کی گی نو د دنے کې که بطول و نمخ کم عمل کے شي چکمپلار د بشو د پارا د حلال رزق منډې وې دا ستاي اولو سرمایه تخفل بشو د پارا حلال نوکری کې رشوت وکي حرام شوه غلط کارونه نکي لګداو کډېره د منډې وې تا پتله د میزان کې بټولو نو مخ کې څه وي دا چې بشو تکم درج کې حلال طلب دا داو الله پتله د میزان کې کې دي علماء الکریه حلی علی جابر بن عبد الله الانصاری مبارکی دی وی جابر رضی اللہ عنہ سرا معشوم لا بلوغ تا <تنگر فیدلے> او د سید العالمین سره بیعت کو او بیا د الله د حبیب په شاګردی وانی د مشرف شه او دا غی دمر احادیث را جمع کړی او پر ځوانې چې د الله لا رکھے جنگی <دلے> اب پسینه غیرا ده الله فنا را کیس شه او اخر کې بیا انشئ انده پسترګوونه د دنیا فنا او نمګړې ژوند ده اخر کې سو پسترګورون شه انده او بیا په مدینیو لوې نازک حال راغله دی همت په نصیب کې تکلیف ځای دی الله حبیب فرمایلی دی دی اومت عافیت کدي او لیسکې او د يرستره وې امتحانات راځي پدې در پدر کې دوه پدې جړاو فریادونو الله دا مځنتر سه دی یو دور په مدې نه داسره باندې چې دُمره صحابه او تابعین شهیدان شي چې لارې کوسید شهداو نه ډکه وي لارې کوسې سي د شهداو نه ډکه او دغه لخر جابر سیب لوټولو نجادر رضی اللہ و قسم تر گرل دی او امام مرتضی او ام سلمہ جوان دی رضی اللہ تعالی اللہ دی حدیث په ټول بیانو کې اخیرا دی بیبي کله وفات شات ام سلمہ تعالی حبیب چې کله وفات کېدلو وی وی دغه بییا د متاثو کې وماسره د ټونو نمک هغه ملایوي شي د چا لاسونو وګددي نو نبی رسالت جو وفات شو حدیث کې راغی چې بیانو لاسونو کچول پیمانه چې دا کڼ یو لاسونه ویلې خروستوار تپاته ولا دې دا چې د وګد لاس نه مراده غسو کې چې هغه کې سحاب یو خیرات نکې مدا الله له حبيب یو بيضا يا تبي ام البساکي ته استنا مو سشي به او هغه پری غريبانه ته طالب کول دا ام البساکي دا د ټول نه مخید الله د حبيب سره شوا او اٹھو لوکے اخر کی ام سلمہ رضی اللہ عنہ وفات حضرت جابر سے وہ مامور لبوزے سے مشورات و الہ نورے و شغیت و موردات حال او د غزالف خمالت ہے ای ورته بچیا بس بیعاتو کا دزان د بچاو فتن و دور بزان کے وزن خاموش کہ د فتن و دور با کے وسکے زان به خاموش کہ او د باز خلقو اغا شخصیت یو ډیر وی قیمتی وی دباخه كن کو شخصیت سي هغه ډېر لوي قيمتي وي نو حضرت جابر رضي الله نو پدي ترتیب باندې زوایزت وندو الله د حبيب دومره لوی جليل القدر صحابه الله عزمو استاد او فزنه دي دي صحابه کرامو مینا او محبت هوا شي ان شاء الله زموږه د دوره تفسير مراني لري نو موږ مسره مطابق 24 مئی دتوار رجب وې او پنزم شعبان وې نو پدې کې به ان مونږ تفسیر د قرآن شروع کوو هوای دا به هر حال زموږ د زنانو د فارره ماشا الله دې کې زموږ زړه ده دا خپل داکې دودار پر دې لا را ده او دا قته حال زمونږ د بنینو او د دی خپلو نری نه دپاره دی ټول اوس نه ارادي د درس دپاره و کوئ چې مونږ بدا میاش مبارکا د پرران په درس کې تیره دکه دا نیمګړی دنیاه ډر خلک کابل کال مونږ سره درس کې و نن پهښارو کې پرته دا به تم لې چې زمونږ دیې رمځان تهرسسوو که کنا نو ډیر خلک کابل کال مونږ سره بس د قران په درس کې ویته کاف د ناس تو. او نند خور د الله دی پرته دي اوس نه ان شاء الله راځو کوي او الله نوم غواړی چې موږ دې درس ته کینو دا ماشالله آسان فهم درس وي او دا پتر ترتیب ترتیب سره کیږي د 12 ترجمه موري بلکې بنا ته د لپاره موږ دا څو چې اکثر زموږ د نارینو د زنانو قران کې ویلې د دې حروف صحیح نه دا نو راځم ښه لږې مو د تجوید یو کلاس چلو په پای کې زموږ د بنین طلباء مو او زموږ زنانان د تجوید یو بار ختمایږي پر زموږ زنانا د خل مسلول خبر نه دي نو موږ د درس فرادار کې کو چې زموږ غکور والا زناناو ته یو کتاب ووایي او ما ورته وی دي څو نور مسایل خو بکی خدا خپل مسالې ته دوباره اورا یا زرارو کوم مسایل دي او د دې ټول ژوند تعلق دارې سره د مزدر اوجه د حج د قران د تلاوت د خاوند د هم دي سره ټول تعلق غې سره دي نظم کو لا كونو قرونو من دې د خپل مسلو خبر ده نه یی کی مونږ هم یو کوشش کوو چه پدی دو رکی ما شا اللہ پدی ترکیب سرا آغای دا خپل مسائل مزدکی او دا سیده چه کم دا خواوشانی زنانوی او نزدی هیلو ایتا منگ دا درخواست کهو چې تاسو زی رازائی کم چه دمر الللی زنانوی ناگای تا دلتا منگ رحائش ورکو او ما شا اللہ دا ایتا پارا دا لنگر بندو بس وی آغای که دا مسلمانان خپل مال دولت لگائی نو پدی ترتیب داکار روان ہوئی تاسو کہ کم اہل خیر ہوئی نو پدی دیتنا تقریبا زمان دا وم دیرشم درس ہوئی اتروس اللہ نظام چلئی کسو گو کی حکون کی اللہ نے طرف نئی انتظام کر خو بدنا تیب آگئی جی پدی که شامل لشی ازم یا عمر گرے ہو مسجد جو رولو خلق علیوی سندک بیلر لئی خی وی جماعت بلکل خپلہ جو روم خو تاسم پاکی کبر خالی نو دا نظامڅوک چل وي دا نظام د راضقیت الله چل دا که تاسو کوي که نه کوئ ماشاءالله دا بر رووادي خو دالی چې بد نسی به اوه شوکې چې س یواالم هغوي ر مو و کولوي سیې جو یو ب را لوي چې ګره پرې ده نو ما یو نه ب چې رخصولمالله و چې پرلی دی یو په زمونږ دی او نه پته خبرهاد دی تا ز نظام ب چلیږ غکما او تاپې استدار ر شو که نه د دا نظام بیم چلیږنا هر کال ماشالله زمونږدارروونه کم غ نو شي اوشر مراي دکه دا زکان اوشر دا په د مدارې شوکې لږي او نور مسلمانه نمدسې دي چې ګورو ور مون ی او خوې به غ ب د ژما د لننظر دپاره لرګې شو جنور به مکو بعضې خلک داسې وي کی مثال فطورس بدیل لرجی صبر ننګر پخی باز خلک دای یو سره یو تر یورو جلی دی باز خلک روزا نه اتسورو جی ز ذکر غرو جمار ولرو جماعت ورکې د خپل وس مطابق مدد او شرط کې نداغي اورو جلی داغي غنی روجی وي الله دې تاسو تاسولت مال او جان دواړو اعتبار سره توفیق راکې نو تاریخ بدللې ا دی بھائی 24 مئی د ثور رجب په زم د شابان بې او د هجره د میاشتي 1433 هجری ده نو دا به ان شاء الله د دوره تفسیر وي الله دې مونږ ټول په دې کې شاملې د توفیق راکړي دعا وغواړم خصوصا دا دعا مو قیدا کته مو فر شروع کړه دابر د دروازو تنظیم دې جیلا ہلالمین <سؤال> زموږ د درس به شروع کولو او نمق دا کم نظام دے الله دې خپل دین د خادمانه د پاره تیار کړی یا الله لا څومره کارونه مونږ کول غواړو مونږ لپاره یې وح کې خیر او برکت واچې او دا بار فرش دے دنه فرش دے جیلا ہلالمین دا دروازې دې چې زموږ د پکو فټه ملے دا ټول کارونه دې الله تداغه په مدد او شرطه کی او دا ټول کارونه د درس مخ کی مخک الله الالمین برابر کی الله مونږ ټول تاسو د کتاب په درس کې ده شاملې دوه توفیق راکړي او الله زمون په دی مګړي ژوند کې بار بار رمضان راولی او مونږ ورته په صحت روغ ربوت ساتي او دې کم خیر او برکات دي زمون د ټولې نصیب تی و کی او مونږ ته به رو بکه الله اعظم زمو زمو والدین او استادانو د ټول مرو ژوند وواړ او له ګناحو نه معاف کړي الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کړي یا الله خاتمه مو په ایمان کړي الٰہی العالمین دا سمره نور دې نستادان بندگان ژمه ترازي د دې ټول د دینی دونیوي حاجتونه په خپل رحمو او کرم پوره کړي اللہ د ټول امت پریشانه ختمي کې زمونږ پر ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي زمونږه ملک او ټول اسلامي ملکونو د اندروني بیروني شرونو فسادونو نه په امن او امان کې الله زمون د حاکمان او حکمرانانو زړونو څخه پاداش کړي دی دین او د اسلام او د رعیت بارا کې د خیر فیصلې د دې په سرونو کې واچې بازمرګو د دعا د پروري یا الله دچا سه پریشان ایت کالې افتیدا ور ته ختم دي د بازي مسلمانانو په کورونو او سپټالونو کې بیماران پراتري یا الله دی بیماران ته شفای کاملہ جلو ور نصیب کيه اللهو بربانا اتینا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه وکنا عذاب الله بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على محمد وعلى آل محمد حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اکبر الحمد سمع الله لمن حزه الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر اول <t>